Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Ha tegnap meg kellett ölnöm Czellád, akkor ma is meg kell. Azt hiszem, ennek csak egy forrása van, az Adrenalin egy élő emberi testben. Fölpofosztatom a baktert. Élővel adj minket a TV tévéhírató! 7 Mesterlövésze Videó ajánló magazin Puzsér Roberttel Megmenti az egész bolygót Minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió café -n. Na, vedd elő. Csak, hogy teljen az idő! Szervóztak, kedves hallgatók! Ez a 7 Mesterlövésze itt a Rádió café -n. Farkas Attila Márton kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket a következő két órában olyan western filmekről fogunk beszélni, amely western filmek elütnek a klasszikustól, amelyek nem illenek bele abba a western film folyamba, amely most már azt lehet mondani, hogy egy jóformán egy évszázada rajzolódik elsősorban a Hollywood egén, de nem marad nélkül és hogy mennyire nem, Azt a következő négy film, amelyekről beszélni fogunk, azt fogja majd igazolni. Én Puzsai Robert vagyok, a SMS számunk pedig 0629, 986, 986, Erre írhattok nekünk, megírhatjátok a benyomásaitokat, a véleményeteket, mindazokról a filmekről, amelyeket ajánlani fogunk. Ha láttátok őket, akkor érdekelni fog minket, hogy mit éreztek, te, ít éreztetek ezekkel a filmekkel kapcsolatban, hogyha meg még nem láttátok őket, akkor pedig érdekelne az, hogy... Hát akkor hogy... nézzétek meg, magyarán. Hát akkor, ha nem láttátok őket, akkor érdekelne az, hogy mi a kifogásotok erre. E, négy kiváló filmről fogunk beszélni, olyan filmekről, amelyek e, üdítően reflektálnak arra a vákumra, amelyet az Unforgiven című film hagyott, e, hagyott bennünk. Két, e, 19... Meg egyáltalán -ben. arra a westernre, amit Sergio Leone lezárta maga nagyszerű életművével, mert utána ilyen nagyon-nagyon rossz, ilyen, nem is tudom, riposztoknak nevezhetném, tehát ez a halálnál gyorsabb, vagy... Gyorsabb a halálnál, gyorsabb, le, szépen, Ilyen rettentes filmeket csinálnak, és <gül> föltűnnek benne Leon és elemek, de nagyon rosszul. Igen, igen. Na mindegy, ugye volt már egy western adásunk, és ott ö, ö, olyan klasszikus Westernekről beszéltünk, amelyek nem klasszikus Westernek, most pedig semmilyen szempontból Westernek, <gül> hogy klasszikus igen, veszternek igen, nem levezettő. Még, még, még távolabb lépünk van. el, még, még egyet lépünk hátra a klasszikus Western filmekhez képest. Tehát azok formailag klasszikus Westernek számítottak, koncepciójukat tekintve nem. nem. Ezek már sem formailag, sem, sem koncepciójukat tekintve nem klasszikus Western filmek. Ugye a Western az először is e, kezdetben egy, egy nagyon erőteljesen hidegháború műfaj volt, aminek a lényege az volt, hogy ha. A... Meg saját hősi mitosz, tehát igazából azért a tízes évekbe kezdték, tehát volt már néma film Western, azt hiszem, hogy Jesse Jamesről már a tízes évekbe csináltak, aztán a 30-as évekbe azért Gary Cooperrel, az, az volt a leghíresebb Jesse James film, de, de, de, de hát húszas évek óta ment már a Western Hollywoodba, igazából a Western az amerikaiak nagy októberi szocialista forradalma. Hát az, a, az ős a, a... Ős Így, van, így, így van, van, az az van. Az eredet mitosz és... Uh és aztán később a Leone ezt valami sokkal kultikusabbra, valami sokkal egyetemlegesebbre, valami mitológikus dagájosságra kezdte használni nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen kiválóan, és aztán jött Clint Eastwood 1992-ben, és mivel érezte, hogy ennek a, az egész nagy western mítosznak, amit persze nyilván attól függ, hogy melyik oldalról nézed, ha ez egyik oldalról nézed, akkor mítosz, ha a másikról hazugság, nyilván a nézőpontodon is múlik, szóval, hogy ennek az összehordás Fordásában. Igen, nagy szerepet vállalt maga Clint Eastwood, nem csak azzal, hogy játszott a Leone filmekben, ugye a nagy trilógiában, hanem azzal is, hogy később nagyon sok Western filmet készített, rendezett ő maga is, játszott el a főszerepeiket ezeknek. Tudom, hogy a törvényen kívüli Csosi Válasz például egy ismertebb és jobb filmje. Szóval ezután úgy érezte nyilván Clint út, hogy miután ő maga is nagyon tevékeny részt vállalt, vállalt abban, hogy összehordja ezt a sithalmot, <gül> az elhordásában is illik részt venni. És hát azt lehet mondani, hogy a 2002-es Unforgiven az lerombolja a Western mythosát, és akkor azután hangzott el a sokat mondó és, és keveset ígérő mondat, miszerint szerint az Unforgiven után nem lehet többé vesztent t készíteni, vagy Western-filmet rendezni, mert hogy azt a pisztoly pörgetést, azt nem lehet többé ellőni sokat. Többi. az Az Úgy, unforgiven volt az amerikai Western Auschwitz-a. Hát igen, erős Most a kifejezés. Kavérünk, igen. Hát de nem, nem, hát ugye ez teljesen parafrázis a, a, a na, nem Habermas Adorno-nak a mondása, hogy Auschwitz után nem lehet igen, ö, körtészetet igen. csinálni, A Unforgiven Given után nem lehet vesztent csinálni. Tehát ez a, a mondat meg a szemantikai tartalom, igen. igen. Továbbá, továbbá a most születő törvény nyomán valószínűleg nem. Nyilván a most születő törvény nyomán nem nagyon lehet tagadni a, a Clint Eastwoodnak az 1992-es filmjét, a nincs bocsánat című filmet. Tehát eszünkben sincsen tagadni, hiszen az egy állításra, kifejezetten állításra méltó film. Szerintem az a film volt az, amelyik a legkiválóban mutatta fel azt, hogy a. Micsoda szofisztik hát iróniád van. É, jaj, hát annyira, annyira köszönöm. 29, 98 986 az SMS-szám, amelyet lehet csatlakozni az én kollégámhoz. Szóval, hogy van itt egy bizonyos mérleg, és a mérlegnek két serpenyője, és annak a kínos egyensúlya dönti el a vadnyugaton, hogy te életben maradsz-e. Ez ö, Clint Eastwoodnak az állítása. A mérleg egyik serpenyőjében a félelem van, a mérleg második, másik serpenyőjében pedig az alkohol. És hogyha sikerül megfelelő módon kiegyensúlyozni ezt a kettőt, vagyis. Nem vagy annyira részek, hogy ne találd el az ellenfeledet, de nem vagy annyira józan, hogy remegjen a kezed, amikor felméred annak a súlyát, hogy most bármelyik percben meghalhatsz, de a jobb esetben viszont gyilkossá válsz, tehát ez mindenképpen valami borzalmas dolog fog veled történni. Hogyha, tehát, hogyha el tudod magadban tompítani, el tudod magadban nyomni a félelmet annyira, hogy képes legyél cselekedni, akkor akkor van esélyed a túlélésre, hogy mennyire az alkoholról szólt ez az egész, hogy mennyire nem volt benne semmi hűséges meg semmi csodálatos. Egyébként már a mítoszteremtőszer Joe Leonénél, aki ugye a végletekig stilizálta, de hihetetlen erővel a Vagynyugatot, ilyen félistenekről szólott a sztori, azért a jó, a rossz és a csúba ez, ez, ez, ez megjelenik szerintem. Yeah. Ez A az elem. Hát a, a jó-rossz a is a csúfban, amikor a, amikor a rossz gyilkol, akkor mindenképpen kegyetlen és, és minden hősiességet nélkülöz, de akkor is végtelenül laza. Tehát a, azt lehet mondani, hogy a Leoninál mindig laza ez a dolog. Vagy laza, vagy nagyívű és dagályos, de, de mindenféleképpen hihetetlen stílusa van. Nem, én mindegy, én a Tuko figurájára gondoltam, aki, aki egy realisztikusabb, ami minden viccesége, meg sajátossága ellenére sokkal inkább félisten a, a rossz és a jó, és akkor közte ott van a A, a viszonylag realista figura. A, ami ami Leonénál viszonylag realista, az mindig nagyon messze Aki egyébként iszik is meg, mit tudom én, szóval... It iszik ezt csak ezt? igazán, igen. Hát igazán <gül> mocsos állat. Szóval... Ö, ö, A Clint Eastwood az a véglegekig dekonstruálta a Westernnek a műfaját. És ö, azt lehetett hinni, hogy ennek vége is innentől kezdve. És 12 éven keresztül nem készült Western film, vagy ha készült, akkor hát ö, arról jobb nem is beszélni. <gül> és és ö, úgy nézett ki, hogy ennek a műfajnak vége. Holott te hogy is? Mert hát azt szokták mondani, azt hiszem, hogy nem is tudom. Szóval, hogy, ö, szokás mondani, hogy ahol becsuknak egy ablakot, ott kinyílik egy ajtó, vagy valami ilyesmi, de talán éppen a Dakota Orbán Viktor mondása <gül> volt. E, Hát a húzatról szól a dolog. M megteremtett egy... Megtere megteremtett egy igen. A, a, a, a kukor, amireznek, annak volt húzatja, az biztos. Megteremtett egy, egy űrt, és ezt az űrt ezt be lehet tölteni. Azt lehet mondani, hogy a A, annyiban lehet módosítani az Adornóféle mondást, hogy az unforgiven után már csak real, realisztikus Westernt lehet csinálni. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag. Még egyek próbálták lehetőség... ott az, azért feminista Westernnel, ami előbb beszéltünk. Most mondjuk, ez egy feminista Western. Egy, egy koncepciózusan feminista Western. Szóval borzalmas. Na, de minden esetre a lényeg, a, lényeg az az, hogy. hogy hogy megnyílt egy lehetőség, mégpedig arra, amit a, a Nincs Bocsánat című Clint Eastwood film nyitott meg. Hogy, hogy végre szembesüljenek a maguk októberi szocialista forradalmának a valóságával. Hogy a valóságos western idézzék meg, hogy igen, hogy szülessen meg az a Western, amely, amelynek semmi köze nincsen ez az egész mitoszhoz, meg ez az egész hazugsághoz. Hanem ahogy az tényleg volt. Hanem legyen hiperrealista a dolog. És hogy, hogy vigyük végig következetesen azt a koncepciót, amit a Clint Eastwood lerakott 92-ben. És azt lehet mondani, hogy ezek a filmek, amelyekről a következő egy órában beszélni fogunk, ezek a Clint Eastwood következő három egyetben nyomán születtek meg. A Clint Eastwood a Clint Eastwood rakta le az alapjait ennek az újfajta kettő ilyen Western filmnek ilyen. Igen. voltak egyébként gyenge próbálkozások például a Wyatt Earp rossz, szóló rossz, film. rossz film volt igen, de a próbálkozás, a realisztikus irányba való elvitel az már benne volt egyébként nézhetetlenül rossz film de ez most tök mindegy, csak én azt mondom hogy mint próbálkozás rengeteg sms már is. igen, már is e e Serafin Falls Blueberry az ajánlat Uh, Unforgiven Clint Eastwooddal, Nick Ausztrál Veszternye, uh, Aranyeső Jumában, The Proposition van olyan jó mint az Unforgiven, nem? Uh, ki ne hagyjátok Aranyeső Jukában, a Django is jó volt, hát nem a Django nem tetszett bevallom, uh, de hát nagyon sok találatunk van, tehát én, már is... én, én, én nem láttam a Django-t, de, dehogy de, de, nem, dehogy nem. Sukiaki Western Django, arról az. Ja, ja, ja, ja, ja. Borzalmas. Ja. Na, e, e, szóval az első film, amiről beszélni fogunk, még csak nem is amerikai film, hanem egy ausztrál Western film, igen, hát ez amit az, az Amit az SMS író miért? Pontosan, ez az ajánlat című film, és ha hiszitek, ha nem, ennek a filmnek a zeneszerz, zeneszerzője és forgatókönyvírója egy személyben Nick Kév igenis, arról a bizonyos Nick Kévről van szó, arról a bizonyos Alter zeneszerzőről van szó, akiről nem is hittük egy percig se hittük, hogy ennyire sok oldalú, hogy egy ilyen igazán reneszánsz emberről van szó, e Hogy lehet valaki ennyire sokoldó, bár elmondható a Clint eastwood is, hogy ő maga írja a zenéjét a filmjeinek, amiket... A, amiket hát az, az ezek ilyen késői chaplin ugye? Chaplin igen, írt igen. a rend, ezt a főszerepet játsz, és zenét szerezte Charlie Chaplin. Igen, ez igen. A azt lehet mondani, hogy külföldi bereményigézák is lehet Igen. Egy szó mint száz, száz a Nick által készített film az ajánlat. Day I died, and I kissed away a thousand tears. My lady of the various sorrows—some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver stars spangled. The bells from the chapel went jingle. I love you Zseniális az a számát, aki szereti a Nikkévet, annak most nyilván örül a lelke. Nikkév az nem tudom, hogy mit szeret az életben egy valami nagyon valószínűsíthető, rettenetesen depressziós, vagy depresszióra hajlamos emberről van szó. Ő írta a forgatókönyvét ennek a bizonyos filmnek, a John Hillcoat, vagy ha, ezt hiszem, hogy jól ejtettem a nevét, ő, ő, ő rendezte a filmet, és a, a Nikkév emellett a zeneszerzője is a filmnek, amelyben a Guy Pierce játssza a főszerepet, igen, az a Guy Pierce, Pearce, nem ára tudom. Mementóban is a főszereplő volt. <coughs> hát, ez egy Hely, nagyon... Szélsőségesen brutális filmet látunk, aminek a brutalitása nem a horrorfilmeknek a vérfürdőjében rejlik. És, és hát Ausztráliában játszódik az egész sztori, Amiről javaj, mi keveset tudunk. Igen, igen, igen, és a, az indiánoknak ott a helyi aboriginálok felelnek. Igen, hát igen. A, a, ott vannak ugye az angolok, elvileg ők a rosszak, és a, a, a helyi korábbi foglyok, vagy hát a, ugye azt tudjuk, fegyencek. Ez egy fegyencek, ez egy börtönsziget, tehát ott, ott, ott fegyencek és őrök gyakorlatilag az egész társadalom, <laughs> vagy illetve hát leszármazottaik. És, és hát a, a, a helyiek, azok bűnözésből élnek, az angolok, azok meg zsarnoki módon próbálják megteremteni a gyarmaton az Angliának, vagy hát a birodalmi státusznak a látszatát. És hát egyik egyetlenebb, mint a másik. Tulajdonképpen csak egyetlen hős van a Stanley kapitány, aki nem pszichopata igazán, és így próbál valamilyen rendet teremteni, hogy valamilyen nyomvonalon haladni, de gyakorlatilag teljesen reménytelen. Nincsenek, nincsen jó és rossz pólus igazából ebben a filmben. De Csak... nagyon nincs. No. Tehát ezzel több film kísérletezett már az utóbbi egy-két évtizedben, hogy megkérdőjeleződik a jó-jósága, a rossznak a rosszasága, és érdekes verziók születtek ebben a műfajban, illetve ezt a, <gül> a koncepciót tekintve. Na ez végletekig viszi azt, hogy, hogy, hogy nincs, nincs, nincs jó, nincs rossz. Lenne az Ön számáról egy ajánlatom. Tudom, hogy hol van Arthur Burns. Egy elátkozott helyen bujkál. A feketék nem mentek oda, se a nyomkeresők. Még az én emberéim sem. Gondolom a fejvadászok idővel elkapják majd. De nekem más terveim vannak. Az a célom, hogy elkapjam. Az a célom, hogy megmutassam, hogy ő is csak ember. Az a célom, hogy bántson. Amikor csak gondolja. És mi fájna neki a legjobban? Hm. Nos, ezen nagyon sokat gondolkodtam. És arra jöttem rá Mr. Burns, hogy egy kicsit változtatnom kell a módszereimen. Ne szóljon Mr. Burns, hallgasson végig. Egyetlen szót se szóljon. Tegyük fel, hogy lenne rá mód, hogy megmenthesse az öccse Mikey életét. Tegyük fel, hogy kapna egy lovat és egy puskát. Tegyük fel, Mr. Burns, hogy mindketten, ön és az ifjú Mikey kegyelmet kapnának. Tegyük fel, hogy adhatnék egy esélyt, hogy lemossák a bűnt, melynek súlya alatt most is szenvednek. Tegyük fel, hogy karácsonyig kapna időt. És tegyük fel, hogy tudja, hogy mit akarok magától. Ha. Azt, hogy ülje meg a bátyámat. Azt akarom, hogy ölje meg a bátyát. Arthur, bőrsz egy szörnyeteg. Egy fekélyes Nagyon lírai ez a film. Nagyon, tehát sokat, és sokat merít egyébként a, a Leoné-nak a, a filmezési technikájából, vagy filozófiájából, de nem olyan módon. Szigorúan nem olyan módon. Itt, a, itt is a belső tájakra, a lelkiállapot kivetülésére, arra nagyon nagy hangsúly helyeződik, de nem olyan módon. Itt nincs semmiféle mitizálás, Itt a legmocskosabb, legundarítóbb, kegyetlenebb, brutálisabb jelenetek váltják egymást. És, és, és, és a hétköznapokkal és Hihetetben és nyomasztó sivár. És közben meg a filozófia mindenhol és mindenben. J jóformán mindenki pszichopata és mindenki filozófus. Valami 6szor vagy 8szor megnézik a naplementét, és mindegyiknél elmondják a, a nem tudom, különböző filozófusoktól idézgetnek, meg én nem tudom, tehát ilyen Ilyen nagy, nagy műveltségről tesznek tanúbizonyságot, miközben a tetteikben ebből semmi nem tükröződik, ebből a kifinomultságból. Amit nagyon lehet szeretni ebben a filmben, az az, hogy itt megtörténik végre az, amit én az egész életemben vártam mindig minden filmtől, hogy végre egyszer ne tudja végigmondani azt a rohadt mondatot, hanem egyszer jöjjön már a golyó a mondat közepén, és itt végre megtörténik. Tehát ami szintén a realizmushoz tartozik, hogy ne végszavazzunk már, tehát ne legyen már az, hogy valaki végigmondhatja a mondatot, mert Azt megvárja a gyilkos, és aztán elsüti a fegyvert, hanem itt, itt tényleg bármelyik pillanatban jöhet a golyó, és ettől olyan kiszolgáltatottnak is érzed magad. Meg nem is, nem is szükségszerűen van meg az a pillanat, amikor megkapja a golyót, hanem vissza kell pörgetned a DVD-t, hogy nézd, hogy hol. Aha, Ez nem, is, ez nem is tűnt fel, mert miért kéne, hogy feltűnjön? Tehát miért lenne szükségszerű, hogy feltűnjön az, hogy a, mondjuk akár annak a szemszögéből, aki ott van mellette, és mondjuk véresre verték az imént, hogy ő mikor kapja a golyót, melyik pillanatban, melyik szituációban. E, tulajdonképpen az egész annyira életszerű, annyira, annyira realisztikus. Nagyon, én nem is nagyon láttam még ilyen besztenfélet. A történet mondjuk kiderült ebből a bejátszásból. A film nagyon meghökkentő és csavarós, véget ér természetesen nem áruljuk el a végét, viszont egy jelenetről külön beszélni kell, aminél én hogy is mondjam, ilyen kegyetlenebbet, kevesebbet láttam. Nagyon sok olyan filmet láttam, amiből volt vér, meg kínzás, meg mit tudom hasonlók, És nem csak horrorfilmet, hanem háborús filmet, meg egyebet. Most itt van egy korbácsolós jelenet, amiben gyakorlatilag halára korbácsolnak. Jó, nem azonnal hal meg, de végül is abba hal meg. A, a, a bűnöző család legfiatalabb Mike tagját, a, a, a, igen, akit túlszul, ott tartanak. És száz és korbácsütésre ítélik. De már 30-dik már a 30 vége van, mint a botnak. Na, de, de ahogy ezt filmben megcsinálják, tehát, hogy gyakorlatilag a korbácsot kicsavarják, mint egy rongyot, és ömlik belőle a vér. És akkor ott folytatják, és azt hiszük, hogy ez már ilyen, mit tudom én, 92, vagy mit tudom én, hol tartanak, és kiderül, hogy mit tudom, 26, vagy 30, szóval ilyen, ilyen nagyon durva, nagyon durva. Jó, tényleg? Kegyetlen. Az meghökkentő, az a, az a jelenet. Miért is az a, az a jelenet a legelején, amikor széjjel a házat? tehát, hogy itt it, a... na ez, ez, ez, egy jó, ez, ez egy jó meglátás, bár nem mondtad ki de remélem, sejtem mire gondolsz, a legelején szétlőnek egy házat, nagyon sok western film van, ahol behúzódnak egy házba és az szétlőik, és mégis van valami Számomra egyébként megfogalmazhatatlan minőségi különbség azon jelenetek közül, ahol behúzódnak a hősök és szétlövik a házat, és itt is ez történik hát és szétlövik a az házat. Talán az a különbség, hogy egyikük például ott helyben fejbe lövi magát, mert nem akarja, hogy fogságba esik, és nem akarja, hogy más még bele, vagy hogy gyorsan haljon meg. Tehát ilyet például mikor látsz egy ilyen filmben? Hogy, a, hogy azok közül, akik visszavonultak a házba, az egyik nem bírja tovább, egyszerűen nem bírja tovább szíjesen a nyomást, nem akar börtönbe kerülni, nem akarja, hogy hogy, hogy, hogy mit én kapjon egy és 16 órán keresztül szenvedjen ki, és egyszerűen szétlövi a saját fejét, egy ilyen szituációval. Tehát pont úgy történnek a dolgok, ahogy el tudod képzelni, hogy egy ilyen szituációban történnek a, a dolgok. Egyszerűen tétje van minden jelenetnek, minden emberéletnek, minden kilőtt golyónak tétje van. A végre megtörtént az, amit a Clint Eastwood, úgy gondolom, hogy elvár annak a, a 92-es filmnek a Nincs Bocsánatnak a nyomán, hogy igenis nézzünk szembe azzal, hogy az emberi életnek súlya van, a gyilkosságnak annak, annak tartalma van, annak jelentése van, az bűn, és a halál, az pedig misztérium, és nem pedig egy póz, Tehát, hogy itt ez igenis ebben a filmben végre megvalósul, és azért az, azt gondolom, hogy nem kis dolog. Itt ö, említenek még két nagyon fontos filmet a kedves SMS írók, amikről érdemes beszélni. Az egyik az a Tommy Lee Jones-nak a Melquiades Esztráda három temetése című neo-western filmje, ami valóban egy brilliáns film, és nagyszerű film, és, és ö, hát az egyik legjobb ö, ilyen... Ö, ilyen leszakadt, lerugott neo-western, amit, amit valaha láttam, és igazán a kegyelemről és a megbocsátásról szól, és nagyon-nagyon hasonló tema tematikájú a Serafim Falls című film, amelyik, amelyik viszont klasszikus western, és szintén a kegyelemnek, meg a bűnnek, meg a bűnhődésnek a témakörében. Egyébként magáról a propositionről, tehát erről a filmről az ajánlatról is el lehet mondani, hogy egy egy, egy milyen dostoyevsky sajátosságú film. Ami, ami hát Nehéz róla egyébként úgy beszélni, hogy ne lőjük le a poénokat. Igen, igen. És hát, és, ez, a... és, és, hát a, ez is a bűnről, a bűntudatról, meg, meg, meg mindezekről a, a... Meg van egy nagyon erős, realisztikus vonása, amit én egyébként filmeknél különösen kedvelek, mint, mint a társadalomtudós, hogy nagyon bemutat életformákat. És nem szépítve és nem stilizálva.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 mindazokról a filmekről, amelyekről beszélgetünk. Az első film, amiről beszéltünk, az az Ajánlat című Ausztrál Veszten volt. Valahogy érdekes módon még senkinek nem jutott eszébe elvinni Ausztráliába. De Ezt volt tett, egy ilyen, egy nagyon gagyi egy nagyon gagyi vesztem. Akkor bérgyilkost fogad egy szemétláda, földbirtokos kiirtatni a Izéket, a benszülötteket, és az ha. persze az oldalukra, vagy nem is tudom, már történetet egyébként nagyon rosszul volt megcsinálva, az Ausztráliában játszódott, és a, a hogy is hívják, aki a Magnumba volt a, a, a felügyel, nem felügyelő a fős. Maga az Magnum, magáról, a Magnumról beszél az, az, az, az játszotta a, a mesterlövést. Rémesen hangzik. Na, szóval volt már ausztrál veszten ez természetesen nem mérhető ahhoz. Na igen, és most egy olyan filmről fogunk beszélni, aminek a zeneszerzője kivételesen Nick-kév. És a forgatókönyvíró. Ja, ja, ja, ja, nem, ja, ja, az előző igen, volt a forgatókönyv. Ja, ja, és most egy olyan filmről beszélünk, aminek szintén Nick-kév a zeneszerzője. Nem, osztályozzuk le a vezetőt. Osztályozzuk le innen. Innen, innen, innen, innen, innen, Na ne, elhülyeskedjél el. Na most mi az... A hetes miatt nem kell magyarázkodni, ez egy nagyon magas érték, miről beszélünk? Az egy hát. nagyon jó film, a hetes az a nagyon jó film kategória. Ne, a 6 Hatos a jó film, a hetes az a nagyon jó Laza, film. Lazán 8-as. az 8? 8? Laza, nekem abszolút. Na jó, és a Tom Szelek film az hányas? Tom Szelek, ez az nem jutott. A Tom Szelek az olyan, hát négyes. Mhm. Uh -huh. Hát az Ausztrál western az úgy tűnik, hogy most így kijött egy átlag hatra, de bízunk abban, hogy az, az arány azért még javulni fog. A következő film, amiről pedig beszélni fogunk, ami tovább viszi következetesen a 2005-ben készült ajánlatnak, illetve hát annak a fajta western realizmusnak az irányvonalát. De nagyon végletekig viszi. Amelyet 1992-ben a Nincs Bocsánattal a Clint Eastwood lerakott. Az nem más, mint a Jesse James meggyilkolása a tettes agyával Robert Ford című amerikai Western film. derült arra, hogy itt ez a Quigley Down Under című filmje a Tom Szeleknek. A, a Winchester mestere, <gül> úgyhogy... már a címe is mennyire gagyi. Úristen. Na, nagyon szépen köszönöm. Tényleg elfelejtettem a címét is, a sztorinak egy csomó részét, és még a Tom Szelek nevese jutott eszembe, úgyhogy nagyon mély hatást tett rám. Csak arra emlékszem, hogy volt egy Ausztrál-Western. Volt már valami, valami nagyon gagyi <gül> filmet fiam Öcsém, nagyon rossz volt. Na, ne meg! Körül. minden nézek meg? Azt a A filmet, amit láttam, a magdumosat ne nézzed, ne azt, ne, ne, a Jesse James meggyilkolása a tettes agyával Robert Ford című filmet. Ugye ha, milyen jó kis címe van? Már ha meghallgatjátok a címét, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Teljesen olyan maga a cím, mint maga a film. Tehát annyira realisztikus. Itt nem, nem arról van szó, hogy mi itt szépítjük ezt, meg, meg itt, itt stilizálunk, meg lirizálunk, hogy adunk valami címet. Mert a címadás az mindig költészet. Tehát a bármilyen epikai, vagy bármilyen drámai is legyen maga egy műalkotás, a címet, a címet adsz neki az mindig vers. Mindig, tehát a címadás, az mindig líra. Na most itt még a címe sem líra, Tehát itt odafigyeltek arra, hogy mintha egy mondatot, egy mondatba foglaljuk össze, miről szól a annyira realisztikus, Ez tehát hogy ez a film, ez a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford. Ez ennyire epikus. A filmnek egyébként nagyon-nagyon sok különlegessége van. Én, én hát én, én, én teljesen el tőle tőlájolva. Először is két és fél órás. Reklám nélkül. Másodszor... Ezzel nehéz is lenne reklámozni, hogy egy két és fél órása... Tök jön. még készüljenek föl rá. Amerikai filmektől teljesen szokatlan képi világa van, és, és operatőrű munka van benne. Ha valaki kedveli a kelet-európa, a klasszikus, a régi kelet-európai jelesül, ezenből is az orosz filmművészetet, annak ajánlom, ez egy orosz film amerikai verzióban. Nagyon lassú kamera mozgásokkal, ilyen, <gül> olyan képi világgal, amiben ilyen, ilyen, ilyen mélység, filozófia van belesűrítve, hogy nagyon-nagyon realisztikus. Tehát, hogyha valaki látott régi dagerotípjákat, régi fotókat ebből az időszakból, 19. század második fele, 1880-as évek elején vagyunk Amerikában. Szóval itt még a kalapon a, a, a zsírplecsni is stímmel. Tehát itt olyan öltözékeket látunk, olyan lakásberendezéseket látunk, olyan mimikát látunk, olyan beszédet látunk, amit teljesen el tudunk képzelni, hogy, hogy, hogy ott, abszolút semmi nincs már meg a klasszikus westernből ebben a filmben. Ezzel gyakorlatilag szerintem ilyen új fejezetet írtak. Szóval ez egy ilyen forradalmi valamit. Ez mindennel szakít, amit eddig amerikai filmről tudtunk. Nem csak a koncepcióval, mert Clint Eastwood a koncepcióval szakított, de a film A formanyelve az még egy tipikus amerikai film. Itt ez nem egy tipikus amerikai film, és meg kell jegyezni, hogy a főszereplő, a Jesse James, a Brad Pitt itt valami rendkívül itt játszik. Tehát én nem kedveltem Brad Pittet túlságosan, mondjuk a harcosok klubja miatt valamennyire kedveltem. 22 hanem. majom. Ja, ja, ja, jó, ez a két film. De, de, de valahogy távol tőlem. Tényleg ez a szőke, szép fiú, meg mi nem nyálas, meg, stb. stb. Ez egy hihetetlen zseniális. Hihetetlen zseniális az alakítása. Azt lehet mondani, hogy ha az 1992-es nincs bocsánat című film egy kérdés, akkor a 2007-es Jesse James meggyilkolása a tettes agyába Robert Ford a válasz. De 15 évet kellett várni arra, hogy ez a film megszülethessen. 15 év alatt tudott, volt képes arra az amerikai filmgyártás, hogy megvalósítsa azt a megfeleljen annak a kihívásnak, megvalósítsa azt a koncepciót a filmvásznon koncepcionálisan minden elemében, tehát formai és tartalmi szinten egyaránt, amit a Clint Eastwood, amilyen magasra a Clint Eastwood kvázi azt a bizonyos lécet raktak. Meg amiről beszélnek a Clint Eastwood filmben például, hogy, hogy, hogy milyen rosszak voltak azok a 45-ös kortok, azok a, azok a legendás nagy fegyverek, amit ugye megszoktunk, hogy, hogy szétesett, meg a saját lábába lőtt, meg, meg mellé lőtt. Na, Itt ezt képileg végigviszi a... Na, mi, mi, mi ennek az új Westernnek, ennek az új típus hiperrealista westernnek a, a, a néhány sajátossága, <coughs> ami vonatkozik az ajánlatra és vonatkozik a Jesse James meggyilkolására egyaránt. Először is. Nincs benne párbaj jelenet. Tehát az a párbaj, hogy roda állnak egymás elé. Van benne, de az a, na olyan párba, Na most a Jesse James meggyilkolásában olyan párbaj láttok, hogy betör a gyilkos, elkezd lőni valamelyikre, de nem találja el, mert az olyan gagyi pisztolyokkal, olyan szemét pisztolyokkal, amikkel e, nem is lehet a másikat ellőni, az a szerencsétlen kiugrik az ablakon, ott lent összetöri magát, akkor a másikat kezdi elgyilkolni, mert az maradt ott, és egy méterre állnak egymástól, mind a kettő. A kezében egy revolver És lőnek egymásra és egyik se találja el a másikat Mert olyan tehát Milyen lehetett az a fegyver abban a világban Képzeljétek el azt, a, azt az egész vadnyugatot! Milyenek voltak ott a nők Milyenek voltak ott a serifek? Milyen volt a közbiztonság? Milyen volt ott az egész életminőség? Milyen és viszonyok uralkodtak azon a, azon, a, azon a környéken? Képzeljétek el, hogy milyen le, milyenek lettek azok a fegyverek. Biztos olyan voltak, mint a, nem tudom én, a, a Sergio Leone filmekben. A Frank, hogy, ugye? A Frank, hogy ahány lövés, annyi találat, persze. És mondom, egy méterre vannak egymástól, lőnek egymásra, mint a veszedelem, és egyik se találja a másikat, míg a végén valamelyik így lövi a más Ja, det är så És láthatunk benne budit is, ahogy ő rajta a nőt. És nagyon tetszik az a fabudi, az a tanyasi fabudi. Amerikai tanyákat látunk, és olyan tájakat, és úgy fényképezve, hogy a régi fényképekből. Egyébként van egy még egy különlegessége ennek a filmnek. És erre a kedves SMS író hívja fel a figyelmet. Chainsy Affleck, nagyon jó. Volt már ilyen, hogy valakinek a testvére később fedeződött fel, és százszor jobb egy korai filmjében is láttam. Klassza csávó, még kell neki egy jó szerep, reméljük. És a czf leck milyen habrett zseniális. Tilos szinkronnal nézni akkor a színészi játék, írja a másik SMS író is. Brad Pitt csak úgy vállalta el, írja a harmadik SMS író, ha ilyen hosszú címe lesz. Ezzel akarta bizonyítani, hogy nem igaz az, hogy a Hollywoodi, nem igaz az a Hollywoodi dogma, hogy tilos a hosszú cím. Na, ezzel, ezt nem tudtam, ezzel még inkább emelkedett a szemembe egyébként még egy különlegessége van a filmnek ami, ami egyébként pont te akadtál ki hogy jöttünk ide az autóba hogy, hogy milyen film az ráadásul két és fél órás két és fél órás film és a legelején elmondják a, a filmnek a végét és a lényegét tehát a narrátorak Mi mindig, mindig ott van velünk és tönkre teszi a poént Akkoriban már a 30-as éveiben járt, és a Woodland-Ev lakott egy kis házban. Esténként beült a hintaszékébe és elszívott egy szivart. Ilyenkor felesége beletörölte rózsaszín kezét a kötényébe, és beszámolt a gyerekek aznapi dolgairól. A gyerekei rajongtak érte, még a szúrós bajuszáért is. De arról fogalmuk sem volt, miből tartja el apjuk a családot, és miért kell olyan gyakran költözködniük. Még az apjuk nevét sem tudták. A városi nyilvántartásban Thomas Howardként volt bejegyezve. Bárhova ment, nem ismerték fel. Együtt evédelt Kansas City boltosaival és kereskedőivel, marhatenyésztőnek vagy terménykereskedőnek mondta magát. Olyan társasági embernek, aki gazdag, sok szabad ideje van. Köszönöm, jó. Két begyógyult golyó ütötte sérülés volt a melkasán, és egy harmadik a combján. Balkezinek középső újáról hiányzott két új perc, nagyon vigyázott, hogy ezt a sérülését senki ne lássa meg. Idő személy gyulladása volt, amitől az átlagosnál jóval gyakrabban pislogott. Mintha a teremtett világ túl sok lett volna ahhoz, hogy befogadja. Ha belépett egy helyiségbe, felforrósodott a levegő, az eső egyenesebben esett, az idő lelassult. A hangok felerősödtek. Déli lojalistának tartotta magát, a polgárháború gerillájának, ami számára soha sem ért véget. Egyetlen tettét se bánta meg, se arablásokat, se azt a tizenhét gyilkosságot, amit elismert. Egy nyarat élt meg Missouri államban, Kansas City-ben. 1881. szeptember 5-én töltötte be. A 34-et. Az összes point lelővi a narrátor. Tehát és de... végig végigmegy a narráció. Ugye, Robi, előbb Ezt fogalmaztad meg, hogy ez egy regény. Gyakorlatilag egy regényről beszélünk. Lassú, két és fél óra, lassú kameramozgás, nagyon realisztikus, ugyanakkor valahol nagyon költői, rendkívüli tájképek vannak például benne, víz alatt megy a hal, meg mit tudom és én. És, és közben a narrátor végig beszél. Ha valaki látta Bondarcsuktól a háború és békét, azt a 7 órás, 60-as évekbeli filmet, szerintem ilyes volt a filmművészet. Nem Persze persze ezredforduló utáni verziójára emlékeztem. De az még hagyján, hogy belelát az emberek fejében, mit tudni a parfümnek a narrátora is. Általában a regény regényadaptációk narrátorai azokat. Itt rengeteget pofázik a narrátor. De, de az még hagyján, hogy rengeteget pofázik, de az önmondó az összes point levél. A film elején, amint hallottátok, bár is megtudjuk. Tehát nagyon szép nagy szerencség van, hogy nem tudjuk szét a filmet. A film szét az is saját magát köszöni. A film elején megtudjuk, hogy ki lesz a gyilkos, már a címből megtudjuk, hogy ki lesz a gyilkos. Hány évet él, hogy öli meg, stb. Még és nem, miután megöli a Jesse James, t még utána hosszú jelenet sor következik, mi történik Jó. a fordala gyilkossal. Jó, én egyáltalán nem bánom egyébként, hogy, hogy, hogy előre megtom ezeket a dolgokat, mert én nagyon sokszor, nagyon sokszor előfordul, hogy nem értem meg a filmet, vagy nem értem, hogy félreértem, mert itt erre semmi lehetőség nincsen. Úristen, a múltkor az, az is történt velem, hogy nézegettem egy ilyen internetes, ilyen partnerkereső szájtot, és ott volt valamilyen, nem tudom, én domina csaj, aki a, valami hasmit írt a bemutatkozójában, hogy kérésedre... Érdemes így kitárulkozni a publikum előtt, Robikám. A, én számomra ez egyáltalán nem probléma. Most miért? Várjál, Várjál figyelj, mert nagyon érdekes, tényleg. Azt írta, hogy kérésedre kormoránnal fogadlak. És A kormorán az egy vízimadár, egy nagy vízimadár, és nem értettem, hogy Úristen, hogy erre van kereslet, hogy ilyen beteg emberek egyáltalán vannak, hogy a kormorán is az, hogy kerül bele egy ilyen szexuális szolgáltatásba a kormorán is, hogy ez valaki igényli, mert gondolom, hogy van egy ilyen szolgáltatás, akkor arra van, gondolom, kereslet is. És sokkal, sokkal később olvastam újra, és olvastam, hogy komornámmal fogadlak. És akkor kormorán nagyon megkönnyebbültem. Nekem, a kormorán zenekar jutott mondjuk eszembe, hogy arra a zenére korbácsol lak és bőr cuccokba. De én komolyan megkönnyebbültem, mert az, az de tényleg rohati ijesztő volt, amikor ezt olvastam. Na szóval, egy valami biztos, hogy ez a bizonyos film, ez a, a Jesse James meggyilkolása, ez egy sokkal, de sokkal intenzívebb élmény, mint amit ilyen western filmektől egyáltalán elvárhattok. A western filmekről től mindig meg lehetett tartani a két-három lépés távolságot. Azért, mert vagy megvoltak a jók és a rosszak, és mindig a jók nyertek, ezért aztán soha nem kellett túlságosan nagy érzelmi katarzisba bocsátkoznod, uh -huh. vagy pedig azért, mert az egész el volt emelve tőled egy mítikus szintre, hogyan a Sergio León ezt az egészet kezelte. Egy mítosz gyártott az egészből, és azért a végén azért a jó azért bizonyos keretek között azért mindig jól került ki a történetből. Szeretnék ehhez mondani valamit, ez most jutott eszembe, ha előbb eszembe jut, utána nézek van egy régi 70-es évekbeli Western, ha jól emlékszem a halál völgye az a címe és Jean-Louis játszik benne és ő a jó ez egy olyan különleges film ami egy darabig megy a megszokott klisék alapján majd pedig a legvégén a szemét láda fejvadászok lelövik a főhőst, a jót a nőjét a szerelmét és utána a túszokat is mind kivégzik, és röhögve felszedik a pénzt, és elmennek. Ilyen teljes ledöbbenés, tehát olyan, olyan, olyan érzéseket hozott elő az emberből, hogy utána a föld gyújtana a mozit. Tehát ilyen filmet én még sose láttam azóta se. Tehát, hogy a legszemetebb, legajjasabb gonosztevők mindenben sikeresek voltak és győztek. Szóval ezt a filmet itt azért meg kell említenem. Ezt teljesen el is feledkeztem róla. A Jesse James-el kapcsolatban azért nem lehet elhallgatni azt, hogy itt megint minden idealizálás, teljesen mentes. Na, és, akkor, és akkor érdemes megemlíteni, azért voltak Jesse James filmek, mondom már a tízes években volt egy néma film, aztán a nagyon híres Gary Cooper fél 30-as évek Jesse James, és hát ugye a Kevin Costner, a nagy akrobata Robin Hood Jesse James, ahol, mit tudom én, ilyen villámgyorsan, na ott aztán tényleg olyan bravúrok vannak, tehát a... A szuper az amerikai szuperhőst. A, izé, a Jackie Chan ilyen Jackie Chan-szerű Jesse James láttunk, aki kiszabadul a nem tudom milyen bilincsbe a vonatról és egybe lelövi a bilincsesen az őrt és aztán kiugrik és megy a vonat tetején tehát tényleg a Seven filmek is eszünkbe juthatnak na és akkor ez mekkora riposzt erre, ez mekkora riposzt Kicsit olyanok vagytok, mint valami kiművelt ő, filmfanatikus Bivy Sandbutthead. Ez nálam dicséret, írja ja. a kedves SMS író. Köszi. Nagyon köszönjük. Egy valami biztos, hogy a Jesse James... Én egyébként nagyon kedveltem a Bivy De et beval, Bevallom, hogy én is. Mi tagadás? Hogy a Jesse James szemben ezzel a bizonyos Robert Fordal. Egyik se jó és egyik se rossz, mind a kettő undorító. Az egyik az gyakorlatilag olyan, mint egy Stálin, amelyik hiperparanoiás mindenkire, egy lelkiismeretlen gyilkos. Ha valaki egy kicsit is gyanúsá válik a szemében, akkor azonnal, azonnal lelövi. Vagy De mi? hogy nem, nem úgy azonnal, kimegy, kilovagolnak, és hátulról lelövi. De itt minden gyilkosság <gül> hátulról történik, ez az elképesztő. De ebben a filmben minden gyilkosság hátulról történik. Ni ilyen lehetett az a bizonyos vadnyugat. Így ez képzeljük el azt a bizonyos az vadnyugatot, amely vadnyugatra... Kocsék fegyverekkel hátulról. Font, fontos tudni, hogy erre a bizonyos vadnyugatra, az 1992-es Unforgiven, az csak utólag reflektál. Ugye az már a, annak a vadnyugatnak az, az utózöngéit tartalmazza, már azok a bizonyos revolverhősök, azok a klasszikus revolverhősök a vadnyugatról, azok már kiöregedtek. Ilyen a Little Bill, ilyen a William Money, és ilyen az angol Bob. Mindhárman már a, a tulajdonképpen ők azok a ők életben maradtak ebből a bizonyos véreskezű generációból. És Elmesélik azt, hogy milyen is volt az annak idején, milyen nyomorúságos, milyen borzalmas, és milyen undorító. A Little Bill is a nyomorúságosságát mondja, csak ironikusan a william mal is. De még a Clint Eastwood se vállalkozott arra, hogy azt a bizonyos világot filmre viszi, csak az elmesélésből. derül ki, hogy milyen lehetett az a világ, és még egy utolsó jelentereig a film végén megelevenedik az a bizonyos világ, így utoljára a filmbásznon. Na most történt meg ez a A Jesse James meggyilkolásával, hogy az a világ megelevenedett a szemünk láttára, mondom, minden gyilkosság hátulról történik a filmben. Remélem, nem sétőtsz meg, ha azt mondom. Nagyon érdekes, mennyi hasonlóságban köztünk meg minden. Kezdjük például az apáinkkal. A te apád a New Hope Baptista templom lelkésze volt. Az enyém szintén lelkész volt az Excelsior Spring templomban. Uh, Te vagy a legfiatalabb a három James fivér között, én meg az öt Ford fivér között. Ezt, aztán Charlie, és köztem van még egy fivér Wilbur, akinek hat betűből áll a neve. És közted, meg Frank közt is van még egy fivér Robert, aki szintén hat betűs, És az én kereszt szintén Robert. Robert. A te is kék, az enyém is kék. Te is 175 magas vagy, és én is ennyi vagyok. Ah, Igen. Tizenkét évesen még sokkal hosszabb volt ez a lista. De azóta már nem érdekel annyira a dolog. Micsoda fickó. Másáltam azt a történetet arról a fickó, George Shepardről. Shepard Quintrell egyik hadnagya volt. Bob története kapcsán jutott az eszembe. Mindig azzal jött, hogy mennyire hasonlítunk, azért vegyem be a bandába. Na, honnan tudhattam volna, hogy ne rám, hogy hazudik, hogy azodik, vagy így akar beférkőzni a bizalmamba. Azt mondtam, jó van, George, állj szívesen látunk. Okosnak hitte magát, de nem volt az. Egy reggel belovagolt a táborba. És vagy húsz puskacsöve meret rá? Szegény megint George-nak csak egy szeme volt ahhoz, hogy Jessit elkapja valaki kettőket. <Szegy> ne gondolt, hogy olyan vagyok, mint George Shepard? Asszonlítasz rá? Hát ez nem túl hízegő. Nem tudunk eleget beszélni erről a filmről, mert ez tényleg egy nagyon nagy film. Tehát tényleg konkrétan egy nagyon nagy film. Nem azt fogjátok kapni, amit vártok. Ne, abszolút nem. Azt a minden sztereotípiával leszámol a film. Tényleg, az... De egy nagyon különleges élmény. Nagyon-nagyon nagyon különleges Akkor élmény. ambíciója volt a Brad Pittnek ez a film. Ha, ha Brad Pitt nem akarta volna ezt a filmet, akkor ez a, ez a szerencsétlen kis, nem tudom én jelentéktelen rendező ez az Andrew Dominik, ez soha nem rendezhette volna meg ezt a filmet. Lászik a, a csávókból, hogy zseni Egy ausztrál, ausztrál csávóról van szó aki a megint a, itt vagyunk Ausztráliában igen, igen, igen, úgy tűnik, hogy az austráli rendezők azok, akik képesek felnőni a Clint Eastwood koncepciójához senki más, nagyon úgy tűnik és, és a, a, a Brad Pitt volt az aki keresztül rugdosta ezt a koncepciót és ezt a filmet igen is meg kell csinálni vállalta a főszerepet ő lett a producere a filmnek és a, ha, ha Brad Pitt nincs, akkor ez a film soha nem készült volna el, egy okkal több, hogy megköszönjük neki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 És ez még mindig a hétmesterlövésze a rádiókafén, Pussier Robertel és mai beszélgetőtársával. Parkas a Mártonnal, 0629-98698 az SMS számunk. Olyan filmekről beszélgetünk, amelyek szakítottak a Western hagyományos mifaiságával. Elsőként az ajánlat című Ausztrál Western filmről beszéltünk, majd a Jesse James meggyilkolásáról, amely a szintén Ausztrál rendezőnek az amerikai filmje erről a Dominik csávóról én még nem is hallottam korábban, bevallom őszintén, de abban bízom, hogy majd később fogok. Piluírja nekünk, ezeknek a korabeli fegyvereknek 10 méterről 1 méter szórásuk volt, 20 méterről gyakorlatilag egy tehenet sem lehetett eltalálni velük, és ez piluírta nekünk, és mi mindig nagyon örülünk, hogy hallunk Pilu-ról. piluról. Egy valami jutott még eszembe a Western kapcsán. Jó, több, több dolog jutott eszembe. Egyrészt az Eastern. Tehát, hogy nekünk is megvan a magunk westernje. Készült is egy ilyen film. A talpuk alatt fütyül a szél, vagy valamilyen... És aztán volt egy, ilyen... egy folytatása a rossz emberek. Igen, és hát én be, bevalóm őszintén, hogy nem vagyok arra rajongója az Eastern-jel. Én, én, én nekem nagyon tetszett. A napjaimban... Jó volt, és még valami. Picit Sergio is volt abból a szempontból, hogy így próbálta érdekes módon stilizálni ezeket a paraszti világnak különböző ilyen eszközhasználatát meg egyebet, tehát amikor például a tehénpásztor a lábát a, a meleg tehént a melegítette télen aztán a, a kalapjáról lekaparta a, a fejéről a hajáról a a zsírt és azzal gyújtotta meg a pipáját, mert a zsír így sercegve égett, szóval, na, szóval ez, ez, ezek a dolgok azért jók voltak a talpuk alatt a szélbe, hogy a gyokor rosszíts volt a bettyár Egyébként, egyébként hát ugye most meg van a nemzeti vágta. Na hát ez, a, ez az igazi Eastern. Úgyhogy itt van az Eastern velünk gyakorolhatjátok, ti magatok is a, a, a hazai isztern. Egyébként a nemzeti vágta egy kicsit olyan, mint ha a Kossuth-téri alkotmányozó nemzetgyűlést oltanád bele a Forma egyben, nem? Ezt a kettőt így kereszteznéd. De az én számomra legalábbis. Egy valami biztos, hogy a, a, a Jesse James meggyilkolása Az, az antihősök és antihősök találkozásáról szól. Egyébként már az ajánlat is antihősök és antihősök találkozásáról és szól. És a szárvállás lak. Igen. Egy leleplezése. Igen, igen. Már kezdjük azzal, hogy a, hogy a Jesse James című, meggyilkolása című film az egy Stalinnak meg egy Júdásnak a találkozásáról szól. <gül> szóval, tehát igazából kivel azonosuljál? Egy ilyen paranoiás, hatalommániás őrültel, mint amilyen a Jesse James, vagy egy ilyen sunyik kis rohadékkal, egy ilyen szemét kis árulóval, mint amilyen ez a Robert Ford. Tehát a, igazából a... És, és két kiváló alakítás. Tehát azt lehet mondani, hogy a Bob Ford szerepében is a J.C. Affleck egészen kiváló, a Jesse James szerepében a Brad Pitt szintén egészen kiváló. Tehát nem is igazán lehet tudni, hogy melyik az erősebb. Uh, és az táráválás, ami nagyon fontos, és egy nagyon fontos komponens ennek a történetnek. A, a Bob Ford nem elsősorban azért öli meg a Jesse James-t, mert, mert nagyon magas vérdiat ő tűzte ki a fejére. Elsősorban azért öli meg, mert a halhatatlanságot akarja, mert, mert be akarja írni a nevét a történelemkönyvekbe azzal, hogy öli meg Jesse James-t. Jesse James egy akkora ikon, hogy aki őt megöli, az... az Az képes olyan ismerté válni, mint ő. És valóban, 20 éves korára gyakorlatilag ezzel az egyetlen gyilkossággal, korábban még volt a Bobfordnak egy gyilkossága, Szóval két gyilkosság után a csávó annyira híres lesz, mint 28 gyilkosság után a Jesse James, azután, hogy széjjel rabolta az egész északot. Másik az, az is érdekes. Mert hogy megölt a gyilkosság, a, gyilko, a Igen. Úgy lesz start, hogy a sztár, hogy a stár koporcsójára ágaskodott gyakorlatilag. Ahogyan egyébként a Robert de Niro, amikor elkapja azért a, hu a humoristát <gül> igen, és, igen, és, igen. És, és lekötözi. Igen, igen. A komédia királya ugyanaz a... Király a című filmben. Király. Igen. igen. Hát hasonló. Nagyon hasonló. Na most az érdekes az az az, hogy csak az a kérdés, hogy ott ki az áruló. Én, az, én azt gondolom, hogy ott a Jerry Louise az áruló, és ő árult el Rupert Papkint és Rupert Pupkin csak, csak visszavágott. Ja. Itt, itt én azt gondolom, hogy a Bob Ford az áruló. Na most, a, ami, ami az érdekes, az az, hogy, hogy a, a, a, a Jesse James az a, az a délnek a megtestesítője. Annak a világnak, amely elveszett, annak a világnak, amely ugye elveszítette a polgárháborút, és amelynek a révén az itt kitörlődött az amerikai emlékezetből és az amerikai történelmből. És a Jesse James az annak a szellemnek a hordozója, hogy ott egy út elágazódáshoz érkezett a, a, az amerikai történelem, és aztán abba az irányba ment el, amely irányba, amint azt tudjuk, a, a, a rabszolgák felszabadítása révén egy ilyen bérmunkás rendszer, egy ilyen ö, egy prosperatív kapitalizmus irányába ment. El. De alakulhatott volna, A másképpen is. És a Jesse James az igazából ennek az ígérete. Annak az ígérete, egy másfajta Amerikának az ígérete, egy másfajta Amerikának a letéteményese, aki soha nem vette tudomásul, hogy a dél elveszett, és, és föntartotta a, a, a reményét és a lehetőségét annak, hogy az amerikai történelme egy másik irányba is haladhatott volna. És akkor jön ez a senki házi kis, kis gyökér, és, és agyollövi hátulról, és ráadásul utána meg mindenféle színházakban, mindenféle gagyi előadásoknak a keretében büszkélkedik országvilágnak, ő volt az, aki, és elképesztő, hogy nem hamisítja meg a történetet. Tehát ugyanúgy, ugyanazt mutatja, hogy hátulról lövi agyon, amint az éppen egy képet törölget és azt a bátyja játsza. Igen, a bátyja, aki ilyenek <gül> volt lelkiismerete szemben Bobbal. Igen. szóval Szóval, és azért érdekes, és azért nagyon fontos, hogy a Brad Pitt egy ilyen hatalmas sztár, az, aki játszotta ezt a szerepet, mert itt éppen a stárságról van szó. Tehát ezt valóban a Brad Pittnek volt adekvát eljátszani, mert... És a itt kiderül, hogy hát milyen sztár? Egy pszichopata. Hát igen, Na jó, hát más jelent nyilván a színészvilágban sztárnak lenni, és más jelent a Westen világában, hogy az, a, nem az, Azért azt gondolom, hogy is. nem az a félisten, ami, amit a Jesse Jamesről már akkor egyébként csináltak. Tehát még az életébe, és az a filmben nagy szerepet játszik, még az életébe ponyvaregényeket írtak róla, el nem követett uh, dolgokat is kitaláltak róla. Tehát ő egy, ilyen, egy ilyen, ilyen ponyvafüzet sztár volt, és ugye itt a Bob Ford is ezeket a ponyvafüzeteket nyalja és olva és így próbálja behízelegni magát először Jesse Jameshez. Tényleg, tényleg. Ez az Andrew Dominic ez rendezte a Csopper című filmet az Eric benny a főszerepben. Tényleg, tényleg, tényleg. És az egy Na, az még egy nagyon érdekes koncepció, és az azért nagyon érdekes, mert az Eric Bennett azt nem is lehet felismerni abban a filmben jóformán. Én nekem például nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon nehéz sikerült összeraknom a fejembe, hogy ez, az a, ez uh -huh. bizony az a csávó. Szóval a Jesse James meggyilkolása a tettes a Java Robert Ford a sztárságról és az új Amerika mítoszáról szól. Arról, hogy, a, hogy mindenki sztár lehet a jövőben, 5 percre azt hiszem, hogy így hangzik a klasszikusan nem Warhol. Andy Warhol, Warholi mondás. Szóval, hogy erről szól, arról szól, hogy, hogy mennyire kiüresedett és mennyire jelentés nélkülivé vált a társaság és a, és a hírnév abban az Amerikában, amely Amerika Jesse James halálával született meg. Igazából ez a film arról szól, hogy melyik az az Amerika ennek a, ennek a, ezeknek a külsőségeknek, a hírnévnek, a, a A, ennek, a, ennek, a, ennek a bizonyos fémnek az Amerikája, amely, ö, amely a Jesse James-t túlélte, és a no. Jesse James nyomán. Hát szerintem osztályozzuk ezt a tartalmában és formájában egyaránt ö, ilyen úttörő, sajátos, forradalmi és egyedülálló filmet. Nálad mennyi? Hát nyolcas. Hát nálam, megmondom őszintén, én megadom a tízest. Rég volt ekkora filmélményem. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, Az egy szintén nem klasszikus Western film sőt, amiről... sőt, tovább megyek Ez már annyira sem Hogy én igazából azt mondanám, hogy a Western Itt már csak apropó. Igen, igen. Hát tér, semmi egyéb ez a, ez a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című film Robert Redford Igen és Paul, és Newman. Paul Newman Ez egy nagyon nagy sikerű film volt Olyannyira, hogy a nagy bal hét azt Ennek a sikere hatására csinálták meg Igen, igen, igen, igen. És, és egy, egy olyan film, amiről nehéz lenne megmondani, hogy vígjáték vagy dráma. Mert a végjátéknak meg a drámának a, a határán próbál valahogy átevítszkélni a, a filmvászonról a tudatunknak a berkeibe. Too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job Those raindrops are falling on my head And they keep falling Så itt a Robert Redford och Paul a együttmöte. csodálhatjuk. är så, mono, remekül, sikerült, hogy utána att de senare i stora där kedvenc, Albert a, a, e, a, a partner, de ők och det var az en stor, en Ez egy ez egy akkora szerelmi vallomás az élethez, azt hiszem, annyira, hogy mondjam, annyi... ez egy kultuszfilm volt igazából, az a Bucs és a Sundance kölyök. Igen. és, és tulajdonképpen ezt valaki megnézi, és ismeri a 60-as éveket, főleg a 60-as évek filmjeit, teljesen egyértelmű, hogy ez a hippie szól, vagy arról is szól. Például ez a szám, ugye ez egy sláger volt utána sokáig, ez a, a, a filmnek a zenéje, van egy jelenetben, amikor bicikliznek, ugye a 19 század vége, és fölfedezik már a biciklit. Az És biciklizik a lányjal, és ilyen virágokat látunk, és, és közben szól ez a zene, és, te, és akkor leesett nekem a tantusz, hogy ez nem Eszten film ez a szabad életről, a szabadszerelemről, a társadalomon kívüliségről szól. Pontosan. Ráadásul a a, a, a az, az, az egy humanista rabló, tehát sose öl. Ez a, a, a hippikorszakra való reflexió. Tehát ugyanaz, mint az, az, a, az a nagy gicses filmje, a Cephirelli-nek a, a napfivér holdnövér, az is a vietnámi háborúból hazajönnek és nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, és hát a viet námi háborút a köz, középkori háborúk, és akkor csinálnak egy hippi komunát, ugye ez a Szent Ferenc közösséget így meséli el, Donovan énekel, teljesen egyértelmű, hogy a hippi korszakra való reflexió. Ez ugyanez, csak mondjuk ez egy jobb film. É, itt, itt szó nincsen arról, hogy a mi hőseink azok ilyen mindenhájjal az emberek lennének. Vagyis... A Sundance az régen az volt, mielőtt találkozott a buccsal. Erre nincsen utalás a filmben, Olyan konkrét utalás, hogy visszaemlékezés a múltba, vagy ez a dialógusokból nem derül ki, de a Sundance az egy revolverhős, tehát a Sundance az jól lő, jól kezeli a pisztolyt, az látni. De a bucs az nem, a bucs az lőni sem tud, az soha életében nem ölt meg egy embert, a bucskeszidik. De a film vége fel hogy ki, amikor állnak rablókkal, és akkor oda súgja, te figyelj, én meg soha nem öltem meg sem, mert azt mondja, jókor mondod ezt. Ja, ja, ja. Jó, hát igen, na most... A... Tele van egyébként poénokkal, ilyen igen, nagy poén, már az eleje is poén, a kártyás jelenet, hogy igen, igen. marasztalja minden. őket, és akkor elmennek. De, de, de és is a késpárbaj szabályai? Hát az egy akkora az, jelenet. volt a klasszikus, az, az és annyira... ellopták, ellopták, abban a filmben benne van, a, a, a, az, csak ott az utcai verekedés szabályaira írták át, amikor az a két öreg, a, a Kirk Douglas és a nem tudom, ki játszottak ilyen öreg, vizé bűnözők kiszabadulnak, és akkor ott nem találják a helyüket a társadalom. Na ott ez, ja, ilyen repereket elver az öreg Kirk az ugyanezzel a Dumával, tehát ellopták a Zsámtomá a filmnek a címét, ellopták a izéből a Buskesz Hát biztos, hogy meg tudják írni a kedves hallgatók, Az azzal, hogy én túl kevés információ. Összesen a Körkdag lesz az az információ, ami értéke, értékelhető ebből. A, nem az a helyzet, hogy a rossz filmeknek, vagy ami nem tetszett, elfelejtem a címét. Talán meg kell véde, véde, véde, Védekezik a, a, az, a tudat, kicenzúrázza. 0-2998-986 az SMS számunk. Kemény fiúk hogy kemény, fickó, val valami ilyen címe volt. A Paul Newmanről, arról én nem is tudom elképzelni, hogy még létezik ekkora színész, mint a Paul Newman, ami ahogyan ezt a figurát is hozza. Annyira, tehát így nem is tud levenni róla a szemed. A Robert Redford... Benne az volt nekünk a top 10-ben. Benne, benne volt. Én, hogy, mennyire, hogy, a, hogy, a, hogy a Robert Redford mennyire elmarad a Paul Newman től az nagyon látszik, amikor például ilyen nagyon közel vannak egymáshoz, mint ezekben a jelenetekben. Mi az új ötleted? Bolívia. Az micsoda? Bolívia az egy ország, te Közép vagy Dél-Amerikában, valahol arra felé. Miért nem megyünk inkább a... Mexikóba? Mert Mexikóban is csak izzadhatnánk, azért kár meg. menni. Nézd, ha mondjuk most volna a kaliforniai aranyláz, akkor hova mennénk? Kaliforniába, nem? Ja. Na, most Bolívia az, ami akkor Kalifornia volt. Az nem igaz, hogy minden van ott a földben, minden talpalatnyi föld alatt. Ezüstbányák, aranybányák, ómbányák, van ott pénz dögivel, séret kapunk, amíg ellopjuk. Ábrám, dozzá csak ebben mindig nagy voltál. <gül> hát az én képzeleten szárnyal, a tiédeknek fölteszagadt. Ez a film a társadalomon kívül, kívüliségről szól, arról, hogy, hogy ezek a. De valamilyen értelemben szabadon vállalt? Persze. a szabadság szerető embereknek a társadalom kiegészítője. Igen, igen, és ahol így igazából belemennek egy játékba, amely játék az annak az az alapja, hogy itt vannak ezek a nagy nyugati prérik, ameddig a szem lát. Gyakorlatilag nincsen, nincsen közbiztonság, nem védik ezeket a bizonyos pénzeket, bankokat ki lehet rabolni, vonatokat ki lehet rabolni, És, és, és, és úgy lehet élni szabadon és könnyedén és könnyelműen és, és, és, és, és könnyű kézzel lehet szórni a pénzt és könnyű szívvel lehet gondolni a holnapra. És aztán, ahogy lassan megszerveződik Amerikában is a, az a társadalom, amiben ma élünk, ők körülöttük szorul a mozgástér és fogy a levegő és egyre jobban beszorulnak míg a végén aztán majd csak egy házba szorulnak és ez a sztori tulajdonképpen arról szól, hogy a hatvanas évek után ahogy újra struktúrálta magát az amerikai társadalom, újra megszerveződött és ellentámadást indított a hippikkel szemben. Azt hiszem, hogy erről egy tökéletes látleletet kapunk a Félem és Reszketés Las Vegasban című filmben, ami már a 70-es években zajlik, olyan hippikkel, akik valahogy ott maradtak, valahogy hippik maradtak, Isten tudja, nem, nem, nem imponált nekik eléggé a szantamónikai családi nyaraló a hatalmas úszómedencével, meg a rengeteg, rengeteg nem tudom én, nagyképernyős tévével, amelyet a mi, mi a medencé lehet jól hát, Tehát, valamiért éve. nem. valamiértük maradt maradtak hípig. És a mi hőseink ilyenek. Tehát ilyenek. Érdekes, hogy ezt a koncepciót átvitték a, a, a Western világába. A film egyre komorabb. Tehát azt lehet mondani, hogy egy, egy vígjátékként indul, és lassan egy drámává válik. Tehát egy drámába hívvel át a vígjáték. Azért, azért ez egy nagyon, nagyon érdekes koncepció. Én nem is tudom, hogy láttam-e már ilyesmit. Kemény fickók Burt Lancaster és Á, Kirk az Douglas. Az az, tényleg, Lancaster. Az, az, az az köszönjük köszönjük szépen. Jánosnak. Belyked behúzni, nem bámészkodók! Jósan kinyitni! Nem álmódban! Mr. E. e. Sherrymen a junior. Ah, Butskák! But! Jól vagy már! M -m Meg vagyok! Hát ennek örülök! Na hadnézzenek! Sértően alábecsül, Burcs, ha azt hiszi, hogy rászhet engem egy ilyen ócsó trükkel. Azt akarod, hogy megint felrobbantsunk. Buj! Szavamra mondom, hogy ha az én pénzem volna, senkivel nem raboltatnám ezt szívesebben, mint magukkal. De értse meg, hogy én még mindig Mr. E.H. Herimen és a Union Pacific alkalmazásával állom. már vissza a kocsiban a Ha azt hiszik, hogy félek maguktól, hát tévednek! Én nem félek semmitől! Tiszteljék bennem az embertársukat, a nőt! Van nekünk A maguk fajták velem, nem fognak kukoricázni. Én a viszkit, legyőztem a, a szerencsőjátékot, és magukat is legyőzöm. Intézzük el gyorsan. Hagyd a pisztolyt semmi szükség. Mit merézz Mit csinálnak vele? Megkényszerítesz rá, mutkák. Engedjék el! Maguknak e a pénz kell. A pénz meg itt van. Segítsék, emberek! E Segítsen valaki! Nyisd ki az ajtót, futkák, vagy kinyírjuk. Mit mondok, szegény Mr. Harry, mennek? Futkák, most mondd meg, miért kellett ezt csinálod? Hát, bucs. az előzővel olyan könnyen elbánt, muszáj volt csinálni valamit. ide és hozzá még. Jó sokat! Ennyit, hanem elég lesz. A, a két héttel ezelőtt beszélgettünk a Volt Egyszer Egy Vadnyugatról. Hogy a Volt Egyszer Egy Vadnyugatban a a régi nemzedéknek, ezeknek a szabadság. Az ősi, szab a, szab faj, szab ősi fajnak, igen, nevezik. a farkasoknak a helyét átveszik a sakálok, a, a nyilják, átval, a jélák, vagy, vagy a kutyák, vagy isten igen, tudja. Igen, a, igen. És szóval, hogy ahogyan a frankeknek, meg a sejeneknek, meg a harmonikáknak a helyét átveszik a mortonok, ezek a cégvezetők. igen, Igen, ahol a, a helyét felváltja, a vasút, na itt pontosan ugyanezt történik. Mr. E. H. Harriman és a Union Pacific átveszi Butch és a Sundance kölyök helyét. Igen. És ahogyan, ahogyan a hippi mozgalom is kifulladt és kifutott és jöttek a helyére a japik Hát a japik meg a, meg, a, meg a fogyasztói társadalom és annak az összes kelléke mindaz, ami, amiről... a őket. Hát igen, tulajdonképpen erről a konfliktusról szól egyébként a harcosok klubja is. A harcosok klubja, ő, állítja azt, hogy ellentámadásba lendül a hippizmus, és keményebben, mint valaha, egy ilyen agresszív módon, persze ez aztán a tudatban zajlik, vagy a tudatalattiban, vagy hol, tehát ez már a filmnek a során derül ki, szóval, hogy, hogy itt mindenféleképpen egy régi világ pusztulása felett mm, tudunk elérzékenyülni, amikor a film végén a hőseik nagyon saját, nagyon visszaszólnak. igazából. Igen, igen, igen, igen, egy korszakhoz, amely korszakkal kapcsolatban nincs igazából eldöntve, hogy a hippi nemzedék, vagy pedig a, a, a hagyományos, régi, régi western, a, a, a, a régi Amerika világa, ahol még, ahol még a szabadság az nem azt jelentette, hogy szabadságra elmehetsz a cégtől, hogyha éppen elengednek. És tudod, kik még? Kik? Jeff K., George Hyatt. Hyatt? T.T. Kelly-er. hogy megúsztuk? Tudod-e Csak tudnám, hogy jött össze ez a társaság. Nem mindegy. Úgy sem maradnak együtt sokáig. De igen. Csak Mr. Mr. E. Harry Mellen múlik. Kín? Mr. E.H. Harry a Union Pacific vasúttól. Feldühítette, hogy pikkeltek rá. Ezért rátok szabadított egy válogatott különítményt. Eszkergetett meg titeket. Büszkék lehettek rá, hogy nem akárkik vadásznak rátok. Többbe kerülnek, mint aranyit zsákmányoltunk. A jelek szerint telik neki? Örült ez a felimen. Nem ért az üzlethez? Annyi szent, hogy én sose kezdenék olyasmibe, amiért még nekem kell fizetnem. Ha ideadná nekem, amit arra költ, hogy leállítson, leállnék magamtól is. Így csak azt szólja a pénzét, aki örökölte. Aki nem dolgozott, megérte. Állandóra vette fel őket? Nem, csak amíg megölnek. Ezek szerint utánunk jönnek. És soha a büdös életben nem szállnak le rólunk. Megtalálnak. Idő kérdése. Olyan ez a film, mintha a koenfi fivérek rendezték volna, bár ők akkor még gyerekek voltak, igazából. Olyan sajátos humora van, és a groteszket a valóságosan annyira jól ötvözi, hogy, hogy az egyszerűen remek. A, az, a történet, a hőseinknek a, a sztoria, a személyes sztoria ebben az egész egész koncepcióban, az még egy olyan téma, amivel kapcsolatban a hírek után el kell, hogy mondjunk egyet és mást. Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén.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 Köszi, királyok vagytok, a műsorotok miatt hétvélyenként délután háromtól kraizingolunk lefel a városban, igazán csak autóban lehet rádióra odafigyelni. Nagyszerű, nagy jobb, nagy gyilkoljuk a bolygót, az a lényeg, addig is hallgassunk sok rádiókafét a 986-os frekvencián 0629 986 986 az SMS számunk. Ez a része, amelyben nem tipikus western filmekről beszélünk, sőt, Ilyen filmek például az ajánlat című Austral Western, ilyen film például a Jesse James meggyilkolása, a tettes a Robert Ford, és ilyesmi film a Butch Cassidy és a Sundance kölyök is, ami a Bucsnak meg a Sandersnek a kapcsolatáról szól, és nagyon érdekes. A Sundance nyilvánvalóan egy revolverhős volt, egy olyan igazi lelkiismeretlen rohadhgyilkos, mielőtt találkozott a Bucsal. És igazából a Butch személyisége, a Butch karaktere tette ezt a filmet, és teszi ezt az egész koncepciót, ezt az egész történetet olyanná, amilyen. Az a vígjáték jellem, az a szerethető, az az emberi. És ez borzasztóan imponál a Sundance-nek, mert a Sundance is érzi, hogy ez a rohadt gyilkolás, meg egyik napról a másikra való túlélés. A nem A Robert Letford játszott a Sundance, az egy merev ember, Igen, igen. A, a bucs meg egy bohém, egy laza. Igen, igen, igen. Egy és életművész. Igen. A, a, a, tulajdonképpen a sztori az arról szól, hogy a bucs az kitalálja a balhékat, a szántász az meglőni is, tud, ő meg megvalósítja őket, kvázi erről van szó. <gül> <gül> és, a, és a a. a, a úgy élnek, mintha nem lenne holnap. És halálosan boldog, és halálosan jól érzik magukat, és szerelmesek az életbe, és tök jó velük együtt kalandozni mindenfelé, és borzalmas végignézni azt, ahogyan a, a E.H. harryman mennek és a Union Pacific-nek az emberei vadásznak rájuk, de mint, a, mint az állatokra, és aztán a végén hát aztán nagyon-nagyon szörnyű csapdába kerülnek. És a legszörnyűbb az a dologban, hogy a, tulajdonképpen a bucs lesz a sundance a mestere, és, és őt ki akarja rángatni a sundance Ezt ebből, a, ebből a szörnyű, sötét, vérgőzös világból és át akarja téríteni a jó utra. És elhatározzák, hogy jó utra térnek, kiszúrnak a, a, a I.S. és mennek az embereivel, és nem fogják őket tudni megtalálni, meg bántani, mert... Lelépnek Bolíviába, hogy ezt hallhattuk és lelépnek, lelépnek és kipróbálják Bolíviába. a jó utat. És kipróbálják a jó utat, és gyakorlatilag akkor válnak bűnözőké, akkor válnak gyilkossá. És pusztán a jó és a rossz az itt is tökéletes mértékig relativizálva van. De, hogy mi a jó, meg mi a rossz, amíg bűnözők voltak, Addig nem ártottak senkinek, csak a Union Pacific-nek, gyakorlatilag ottak Onnak... anyagi kárt. Igen, anyagi kárt okoztak. Ha, amikor jó, a jó gyerekek, leg... gyerekek lettek, akkor tényleg gyilkított. A, bu a bucsakor vált gyilkossá, amikor jó útra tértek, mert a munkáját végeztem, mi volt a munkája, hogy megvédjen egy pénzt egy ottani helyi bolíviai Union Pacific-nek, védje a pénzét és kíséri a pénzét, és amikor azt el akarták rabolni, akkor ő neki az volt a munkája törvényesen, hogy azokat legyilkolja. tehát vált a legális világban, az a bohém, aki korábban a hippikár világában a, a halálosan csak szexelt, meg biciklizett, meg nem tudom én, vonatokat rabolt, és a, de, de még azok is imádták, akiket kirabolt, mert akkor a stílusa volt a csávónak. Szóval egy imádnivaló film a, a Bucs és a Sound Dance szóval ez, ez is egy 8-as film. Nekem 9 es És hát akkor beszélgessünk arról a filmről, amelyik a negyedik a sorban, ami, egy, ami már valóban egy végjáték, és ahol Tisztán a, vígjáték. Tisztán vígjáték, és a, a talán az Igazi, egyik... Igazi, savaros, szivatós film. Legkiválóbb vígjáték, amit talán, ha valaha láttam. Ez pedig a Maverick. volt ez a hely? Igen, most már igen. Engem e neve hívnak. Magának mi a neve? Bret Maverick vagyok. Örvendek a szerencsének. A parti marad, ahogy volt. Kár. Pedig egy kis szín igazán elkél a társaságban. Elárulhatom. Néha ugyan löffölök, de soha nem csalok. Ezt nem hiszem el. Nem csodálom én se. A parti marad úgy, ahogy eddig volt. Minek legyen üres az a szék. Egyet értek. Így el meg fog változni a véleménye. Először is megígérem, hogy veszíteni fogok. Legalább egy órá Ez jól hangzik. Nem is rossz ötlet. Nekem való, fickó. Ötös leosztással játszunk. Kérem, foglaljon helyet. Mint említettem, a neve Mrs. Annabel Bransford. Igen, hallottam már ezt a nevet, csak a Mrs. maradt le az előbb. A kezdőtéteket. Nekem tíz. Zsetont. Itt tudom, annyit veszíthet, amennyit csak akar. Hát akkor... Legyen 200. Osztás. Mintha azt mondta volna, hogy veszíteni kell. Állom is a szabad. Remélem is. É, aztán hát? kaptunk még SMS-eket. Én vasalás közben hallgatom a műsort, írja nekünk Zoli. Én pedig minden szombaton háromtól mosogatok és főzök, mert rádiót szinte csak a konyhában hallgatok, írja nekünk Brigi. Sziasztok, Robi, jó a műsor, tisztelettel üdvözöllek minden jót, Oliver, nagyon köszönjük, nagyon örülünk. Ja, és k ejtjük a... A Kézi f állítólag, Igen. de... Én egyébként nem is tudom, hogy írják a nevét. Fasely. Y y kézi. A Akkor, Akkor kézi, az Kézi. Akkor nem CH volt, hanem... Nem, Csak nem, nem. Én Kérlek. meg nem tudom kiajtani jól. Ciki, ciki. Én mosogatok szombat vasárnap 3-tól 5-ig, ami persze egy csomó értékes víz elpocsékolása, ellen, ellenben jelentős előrelépés a heti gyakoriság, és a heti gyakoriság a korábbi félévihez képest. Fél éven te mosogattál? Ez komoly? Akkor már penészvirágok nőttek ott ki a helyzen, a mosogató rongyon. Gyerekek, a Maverick című filmet ha nem láttátok, ha létezik olyan, hogy nem láttátok a Maverick című vígjátékot, akkor az első lépésben nagyon elszégyelitek magatokat, a második lépésben meg nagyon sürgősen pótoljátok a hiányosságot. Ilyet nem mondok rendszeresen. Na, és csak azért mondok ilyeneket, nem azért, hogy alázzam a fejeteket, hanem azért, hogy elnyomatékosítsam a fejetekben azt, hogy ezt a filmet Kijön látnotok kell. Kijön belőled a középiskolai tanár. Na, Az egykori középiskolai ja. tanár. Mert hogy voltam az is? Népnevelő. De már akkor láttam a Maverick című filmet, Sollt, <gül> sőt, már annál sokkal előbb láttam a Maverick című filmet. Ez a film, ez minden vígjátékok legszórakoztatóbbika. Nem azt mondom, hogy ez az a film, amelyik a legharsányabban röhögtető, hanem ez az a film, amelyik a legintenzívebb átélést és a legnagyobb fokú szellemi izgalmat biztosítja, miközben olyan mértékben szórakozol jól, hogy az elmondhatatlan, olyan azonosulás a karakterekkel, olyan Olyan önfeledtség, hogy azt leírhatatlan a mevrik. Ilyen filmet még nem láttatok. Olyan filmet, amiben 5 percenként. Vá. Megdől az addigi tézis olyan filmet eddig még na, nem láttak. ez egy műfaj, ez egy műfaj Robik. Na még egy ez ilyen film. Ez, ez, ez az ilyen nézőket beszopatós De. műfaj. Persze ezt ismerjük a nézők a, a, a nagy amit a nagy balhé és utána van spanyol film tehát lesz, ilyen, vicceli, ilyen szélhámosokról szóló De. ilyen ilyen sokszorosan csavart négyszer, ötszorosan csavart filmek. Na ezt na. ötvözi a hagyományos svégetek. Várj, várja várja. Ennyiben különleges. Ennyiben külön? különleges, hogy azok nem hagyományos vígjátékok legfeljebb röhögünk néha rajta, vagy amikor jó megszívja valaki a legvégén, és kiderül minden, akkor tehát ez egy film típus. Na most két film ö, típus pontosabban műfajt ötvöz. A hagyományos végjátékot, és ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen csavaros megdől minden a következő pillanatban, nem tudjuk, mi mögött mi van, semmi nem az, aminek látszik, szóval ezt a kettőt ötvözés, mondjuk a háttérre vagy nyugat, a, a Westen, de hát igazából mondom, ez csak egy apropó, ez egy ilyen Ilyen, ilyen színfal vagy paravána vagy nyugat, tehát igazából a Westernből kevés van. Ebben. Na várja Attila. Olyan filmet már láttunk, ahol a film végén megdől az addigi koncepció, és addig azt hiszed, hogy valami van, és a végén rendelkező a pofán és azt mondja, hogy há, sokszor megdől. Olyat is láttunk már, hogy a film felénél megdől a koncepció, és aztán a film végén meg újra megdől a koncepció. De olyan filmet, ahol a film tizedik percében már kétszer megdőlt, fél óra után már hatszor megdőlt, ilyen filmet De ez nem egy mennyiségi dolog, szerintem ez minőségi különbség. A különbség, mert a film... Mennyiség. Ismerjük <gül> azt a marxi tézist, mi szerint a mennyiség átcsap minőségbe? Na itt ez történik meg. Itt, a, itt, ö, Eredetileg égeli. Itt újra, meg újra, meg újra be van szivatva a fejed. Gyakorlatilag egyik percről a másikra azt gondolod, hogy hú, mekkora húzás volt. A, akkor ő nem is az, hanem amaz. És a következő percben meg már kiderül Hogy még csak az sincsen, amit gondoltál Hanem amaz van És aztán arról is kiderül, hogy nem az van, hanem a van. Tehát van Ilyen bravúros forgatókönyvet Mint amilyen a Maverick-nek a forgatókönyve Ilyet én még nem láttam Soha sehol Nem veszélyes dolog benszülöttek revadászni? Inkább primitív De én kedvelem az a zöldöklést és... Néhány szót kellene váltanunk egymással Ugye megbocsájtanak? Tudja maga ki vagyok én? Csak azt, hogy én ki vagyok. Nevelik. úgyi főelőadó. Pég a játéknak kis hercegem. József köpött. Nem emlékszem, hogy ismernék ilyen nevű embert. <gül> Milyen érdekes, ő is pontosan ezt mondta magáról, mikor a gyilkosság ügyében kihallgatta. Gyilkosság. De amint börtönbe dugtuk, rögtön bevallott mindent, és ez magával is így. Lesz. De, de, de én nem amerikai de. lenni. A gyilkosság az gyilkosság, kis hercegem. Azért, amit tett, a legjobb esetben is tíz év börtön és 6000 dollár pénzbüntetés. Ah, jár. Hát, azt a 6000 Várjam, vá várjam, van, ná van nálam, van nekem 6000 dollár, segítsek kérem, itt rettől kivitettem Egy főelőadót próbál megvesztegetni? Kérem, kérem, vegyél el, tessék, nem, tessi, hmm. már utazom hazafelé, kérem, intézzel, intézzel. Nem, a bíróságok jel... úgyis túl vannak terhelve, kérem, most az egyszer futni ilyen, hagyom Köszönöm, köszönöm, nagyon köszönöm, de nincs több lövöldözés indiában nem nem, nem, nem, nem, világos, nem nem. Nem sem. világos, nem soha hmm. <gül> ez a film, ez már előkészíti az indián kaszinóknak a világát. Itt a nagy antagonisztikus ellentéte az indiánoknak, meg a cowboyoknak ez most teljesen dekonstruálódik. Le, gyakorlatilag lebontja azt a mítoszt, amelyből Amerika saját magát következetesen és évtizedeken keresztül levezette, hogy itt az indiánok azok a, hát tudjuk a büdös mocskos komcsik, szemben a szabad világ képviselőivel. A fehér a, angolszáz protestással. Igen, igen, igen. Azokkal a cowboyokkal, akik a, akik akik országy, a országy, Orszájuk verejtékével a föld zsírjából élnek. <gül> Leghódították a prérít. Igen, igen. Tehát, hogy ez klasszikus tapaszt. Itt, itt valami nagyon-nagyon-nagyon itt valami súlyos és ősi és nagyon ö, meghatározó identitás jegye az amerikai népléleknek, az, amit teljesen lebond és vág. Mindenki, bármint a rendező Richard Donner, csak hogy megnevezzük, mindenki Korrupt, mindenki szerencsevadász, mindenki a... És mindenki játszik valamit. Mindenki a túlélésre és, játszik, és, és mindenki játszik. mindenki az indiánok is játszanak, ugye Persze itt, itt mivel üzletelnek Na, az indiánok. Ez a, ez a hatalmas... Igen, igen, mondom, hogy ez, ez a film előkészíti az indián kaszinókat. Itt mindenki a játszma része, és minél kevésbé hiszed el, hogy ő a játszma része, annál inkább a játszma része. Nincs... nincs olyan figura a filmben, aki Mm, hogy mondjam, ha azt látod rajta, hogy nagyon profi Akkor jó eséllyel nála, aki nagyon szerencsétlennek látszik Sokkal profibb És erről a filmről ilyeneket bátran, nyugodtan el lehet mondani Mert úgy is meg fogsz lepülni Mert úgy se fogod elhinni, amit látsz Tehát, hogy az, az valami... Ja, bocs, előbb mondtad ezt a szót, hogy játszma És eszembe jutott a, izé, a Michael Douglas-szel A játszma című film Igen. Hát ott is egy csomó izé van, van, van, van, és van, vagy van vagy három benne ja? Miért? Nem, meg van vagy harmincja Hát azért nem Hát az éde, hogy nem. Nézzétek meg 0629986986. Nincs, győzzöljetek minket, mekkora film a Maverick. <gül> én imádom, nekem az, az életem egyik legnagyobb vígjáték élménye. 0629986986, írjátok meg, hogy nektek tetszete, a láttátok. Tehát ezek itt apróska gödröknek látszanak a homokban, csak hogy nem azok, hanem lópatanyomok, melyek patkolt lovaktól származnak. Az indiánok lovain nincs patkó, vagyis nem indiánok. Vagy voltak. olyan indiánok, akik lopták a lovakat. Talán nem mindig magából kellene kiindulni a kisasszony. Mit védi úgy az indiánokat? De, hogy védem, sőt, minden áldott nap lepuffantok egyet. Maga is így van vele, kúp. Különben is tolakodó népség. Mire mi ide értünk, ők már rég itthon voltak. Most mi van, mit nyomul így a hátam benne? Ha mi jól emlékszem társak vagyunk. 50 50! Én is így gondoltam, 50 50. Szóval maga is 50%-ot akar? Én csak a jólelkű hölgyekre gondolok Ó, oh, hát persze Nem osztozom senkivel 70-30? 70-30? Nézze, Mrs. Bransford Fogalma sincs arról, mi a nyomolvasás Akkor minek fizesse? Na, na, maga persze ért hozzá Csak azért, mert felismert néhány lópatkót Nagy ügy, ezt mindenki tudja Gondolja? Na nézzük csak Látja ott azt a sast? Jaj, ne! Ne féljen, nem lövöm le Tudja, mit jelent, ha egy ilyen az ember? Mit? Az ég adta világon semmit, de maga még ezt se tudta. De igenis hogy De tudtam! De gyerekek! Ja, Istenem! A Brett Mavericknek és az Annabel Bransfordnak a szerepében Mel Gibson és Jodie Foster fantasztikus párosa. És Mel Gibson milyen származású Ausztrál Hogy És megteremtettük a Három, a három, három Ausztrál filmről é, beszélünk hát, Kvázi a, te, te. Persze, ja, kvázi ja, Ausztrál bár, bár, bárki filmről akinek nagyapja zsidó, arra azt le ne lehet zsidózni Ez ugyanez a szisztéma Jó, de ez olyan jól kijött ja, ja, ja. Három, Azt mondod, nincs Ausztrál Western né? Tehát a Tom Szelekkesel együtt már négyről is beszélünk <laughs> Mel Gibson és Jodie Foster. A Mel Gibson olyan tökéletes választás erre a szerepre, amennyire az Indiana Jonesnak a szerepére a Harrison Ford. Annyira laza, annyira tökös, annyira szerencsétlen pont amennyire kell, vagy pont amennyire ö, meg kell játszani ahhoz, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy mennyire. Maier! Annyira tökéletesen játsz, annyira, annyira finoman vannak megkonstruálva a jellemek, a kis, a, a, a, aki a, az, hogy érzékeny a nevére, és mindig börtifiúnak hívják, pedig ő Brett. A fehér ingére, ami a kabala inge. Ezek a, ezek a, ezek a toposzok ezek úgy beépülnek a személyiségébe, és annyira tudsz kötődni a hősökhöz. Na de a Jodie Foster. Én egyébként nem vagyok Jodie Foster mániákus, őt is a Scorsese találta meg egyébként, ő a Scorsese felfedezett. Azt hiszem, hogy 13 éves volt talán a kis csaj, amikor játszott a, a taxisoförben. A Jodie Foster ebben a filmben annyira bájos, annyira imádnivaló, abban bele lehetsz, vagy bele kell szeretni, és mindig szörnyű, mert amikor mindig kiderül, hogy éppen megszivat valakit, akkor, akkor meg vagy semmisülve, mert, mert, mert úgy lettél volna a helyébe, mindjárt már majdnem az ágyba volt, és akkor meg itt történt valami, valami szörnyű, ellopja a pénzét, vagy mit csinál. Szóval, hogy annyira bájos, annyira tündéri, hogy ilyen imádnivaló ez a csaj ebben a filmben, meg az egész, az egész koncepció, hát az én évente megnézem a me maverick is, és az minden év csúcspontja, amikor megnézem a maverick ez Az az igazság. É, írt, írtak nekünk a kedves hallgatóink SMS-eket. Láttam, azóta vagyok szerelmes, Jodie Foster beírja az SMS író, és csak egyet érteni tudok. A Maverick zsírkirály... Várja, nem nem leszbikus? Én nem tudom... 0629986986. Ko egész konkrétan Jodie Fosternek. A szexuális irányultságára vagyunk ez, kíváncsiak. ami együtt is él, valami nővel, vagy együtt élt. Tényleg leszbi? írjátok hmm. meg nekünk, biztos tudjátok gondolom, hmm. hogy azért filmrajongók csak hallgatnak minket én annyira a, bulvárra a nem vagyok rágyógyulva de írjátok nyilván meg nyilván a szerelmes nekünk. az metaforikus értelemben. hogy érted? hát hogy szerelmes vagyok a matematikába például Tehát... én a Jodie Fosterben azért úgy vagyok szerelmes mint a, matema a matematikában nem vagyok mondjuk e, szerelmes vagyok a politikába po Ah, ugyan kérem, ö, ö, én fogalmazunk úgy, hogy szerelmes vagyok a költészedbe, mondjuk, na, fogalmazunk így. így, így, így, így, így, így a Jodie Fosterbe? A, hát így, így, talán még így ebből. De most, hogy hallom, hogy leszbikus, ez még, még akár rátett egy lapát. Plátói szerelmány, vagy igen. plutónikus, ahogy mondta még a fő gangster a híres rúszfiliszes filmbe. Nem, tudott, rendesen, nem tudta rendesen, nem tudtam mi az, hogy plátoni szerelem, és köztünk plutónikus kapcsolat van. Olyan? Az a dráganod az életedben mondta, vagy melyikben? Nem, ez Híres, egy... Régi, nem tudom, melyikről van. Ez egy régi gangszert film, most se jut el, elszembe a Bruce Willis-t, Becementezik, vagy bebetonozzák a izzébe, és bedobják a tengerbe. Ja, ja, ja, ja, ja, láttam, láttam, láttam láttam azt a filmet. Igen, igen, igen, igen, és a Dustin Hoffman a a És a Dustin Hoffman, Mondtam, mondja mondta, a, mert a, volt a Bruce Willisnek a volt csajával ott, vagy azt viszi magával. Az, az egy majdnem jó film kérde. lett, csak a kölyök nem kellett volna a aki a végén viszi a bankot. Annyira kevés hiányzott, hogy ez egy jó film. Nem viszi egyébként a bankot, csak megúszza. Igen, na jó, ő az egyetlen, aki megúszza. A kedvencem, írja a kedves SMS író erről a filmről, a Maverickről is, hát ez tényleg, tényleg egy hatalmas és nagyszerű film, tehát ez tényleg olyan, olyan, olyan pillanatokat, olyan, olyan, olyan olyan önfeledtséget biztosított. Egész, nem egész. tudok ezzel a rajongásoddal mit kezdeni. Ugyan, ugyan miért? Nem. Egyébként, egyébként én egyszer láttam, nekem nagyon tetszett, végig röhögtem, és nagyon kellemes, olyan kellemes megelégedettséget éreztem, de azért annyira nagyon nem, így tudom, ilyen jó film. Hát, főleg, ha az ember ilyen csavaros filmeket általában szeret és lát. De nem, nem, nem emelkedik ki, szerintem jobban a, mit tudom, egy mezőnyből, ha ilyen nagybalhé, vagy mit tudom, ha hasonló filmekre csavarosak. A mondjál. nagybalhé és félig vígjáték, hát a röhögünk ott. Félig-meddig vígjáték, de nem igazán. Az nem egy, igaz, az nem az, nem egy klasszikus Az A nagybalhé az szerintem egyértelműen a, a, a hangulatával operál, meg a zenéhével uh -huh, operál. Uh -huh, uh -huh. Van egy ilyen csavaró, de a, a még csak nem is akkora csavar. Én gondolom, mondom, hogy az Ocean's 11 ben abban jobb csavar van. Most a, a többi részéről annak a, a biológiának egy... ne beszéljünk, mert azok már egyre rosszabbak van és rosszabbak. Egy... Az Ocean's 11 az már alapból egy jobb film, mint van egy argentin van. film, a kilenc királynő. Ilyen bélyegekről szól és egy szélhámoságról. Abba van, vagy de 9 valami ilyesmi, címe abba van, vagy nem is tudom, egy ilyen fél tucatnyi csavart legalább, vagy a még több. Billy Bathgate című filmről beszéltünk az imént konkrétan. Ez volt az a film, amiben a Bruce Willis meg a Dustin Hoffman. Az, az, Igen, az, az, az. igen. És a Nicole Kidman is játszik bennet. Uh -huh. ez az a film. Hát olyan a Bruce Willis csajja. Aztán meg a Dustin Hoffman-i. Aztán meg a Billy bathgate -i. De a Dustin Hoffman ekkor mondja a újságírónak, hogy plutónikus szerelem van igen, igen. Na, az abból, na abból, egy, abból egy jó film lehetett volna, az az igazság. És egy, ez is érdekes, hogy a, hogy a Billy Bathgate az mit mi, mi kellett volna ahhoz, hogy az egy jó film legyen? Mi hiányzott abból a filmből? És mi az? Hát amit mondtál? A kölyök jelenléte Ez nem hiányzott, hanem túl, túl sok volt benne. Igen, Keresebb, igen. Kevesebb több lett volna. Erre igen, szokták mondani. Igen, igen, igen. A Dutch egyébként sokkal jobb filmek készültek. Már önmagában, ebb, önmagában ebből a gangster uh -huh, uh -huh. ebből sokkal, de sokkal jobb filmek ö, ö, tudósítanak minket. Érdekes egyébként önmagában az, hogy a, hogy a filmeknek, ezeknek a bizonyos filmeknek mindegyike arról szól, hogy hogyan veszett el a western és hogyha valamivel érdemes lezárni ezt az adást, akkor az ez hogy, hogy mi az, ami a Westernnek a végét jelentette hogy, hogy hogyan jönnek el a, azok a felszámoló biztosok akik például, tehát a Mortonok, -ok, minden uh -huh, filmnek uh -huh. megvannak a maga Mortonjai, és ebben a, ebben a filmben is eljönnek tehát még, még a, a Maverickben is megvan és meg, megjelenik ezt, tehát ahogyan, ahogyan például az indiánok meg a fehérek között elmosódik a határ, és ahogyan elkezdenek asszimilálódni az indiánok, és azzal a, a fa, fa, favágóinges, ilyen flanelinges, nem tudom én, is ilyen, ilyen ö, texas texasi ranger-szerű figurákká, csak hát ilyen csóró bunkókká válnak, akik manapság. Tehát, hogy ez ilyen, Aha. hogy így, így ö, Előbb-utóbb egy ilyen vannak a volánya mögött fogod meglátni őt, és, és, és kiöltöznek a turizmus, meg a pénzkeresés. Ez a, a, a kedvére, akkor fölveszik a izét a mokaszint, meg a rojtos üzét, nadrágot, meg a tolldíszt, meg a többit. Ez egy szomorú dolog. Igen, igen a olvasás hogy, hogy jöttek esemesek, látom. A, a Mevri legnagyobb mondata akkor higgy egy nőnek, amikor lólegel a sírján. <gül> <gül> ennek a filmnek a forgatókönyve olyan, mint maga a póker rövid játszmák sorozat a teleblöffel és ez a film a pókerről szól és mennyire ez olyan, ez mint, ez egy póker, mint egy póker játszma, nem rossz film, én nem mondta, hatalmas, rossz hát rossz ez tényleg kiváló kilenc királynő ász az ha már vígjáték csavarokkal akkor a holnap dolgozója című filmet ajánlanám, nem láttuk én nem is hallottam róla És mindenki, aki csak a, bejelentkezett a, a, az SMS-falra, az megerősít minket abban, hogy igen, Jodie Foster az leszbikus. Hmm. Igen, de kár, vissza. hogy nem fogadtam veled de, de de kár. Nem nem, nem, nem, nem nem állítottam, én nekem nem volt ez ellentétes tapasztalatom. No. Sajnos, teszem hozzá. Lehettél volna a tanárom, bár már száz éve vége a gimnáziumnak, jó arcból, mint ti, mindig kevés van, amúgy utállak titeket, mert ötig vagytok. Mert ötig ide vagyok ragasztva. Írja a sms Nekünk meg sosem elég az ilyen SMS-ekből. Sziasztok! Mi nem láttuk a mevriket, de most hívtam a DVD kölcsönzőt, félre is tették. Holnap íru, írunk, hogy milyen volt. Nagyon Érja jó. Írja nekünk a Tiszai Család ez remek, és akkor még kaptunk egyéb SMS-eket valaki mosogat, igen, ő mosogat aztán... Hát egy csomó SMS-om föl tudjuk olvasni mindet gombot varrok a téli kabáton <gül> Judit hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg figyelmet és ezt az, az, az tényleg elképesztően sok SMS-t SMS kaptunk ez is úristen, milyen sok sms kaptunk hát, e, e, hát sajnos a felét <gül> sem tudtuk beolvasni de, de hát ez van Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez egy, ez egy western kiadása volt, az utolsó, jó ideig az utolsó western kiadása volt a hétmesterlővészének, majd a hétmesterlővésze Mester, későbbi történetében még egyetlen egyszer fogunk foglalkozni western filmekkel, amikor majd egyszer összeállítjuk a 10 valaha volt ö, legjobb western filmet, de hát az azért még jóval valódébb lesz, most egy ideig western mentesek leszünk, de azt gondolom, hogy azért sikerült valamelyest áttekinteni. A legfontosabb olyan filmeket, amelyek a Western műfajához tartoznak, és továbbá meg kell erősítenem, hogy lesz még azért Western filmek szó. a Maverick-et a... nem osztályoztuk még le. A vég végszó vég... vég előtt. Nem a még... Maverick-ra azt mondom, hogy 9-es. De a, de a, a film, tehát a legjobb filmek, tehát hogyha a film e, top 10-et, a, a film 10-es skálát vizsgáljuk, akkor 9-es, de ha a 10-es skálát vizsgáljuk, akkor 10-es. Na, nekem, e nekem ez egy hetes. A hetes az jó. Az a jó film. igen? Na, ez igen. az. Nagyon-nagyon <gül> köszönjük a figyelmeteket, Farkas Attila Márton kollégámmal. Én Puzsi Robert voltam, holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, és hallgassátok továbbra is a rádiókafét egészen holnap 3 amikor újra találkozunk. Legalábbis én azt nagyon remélem. Sziasztok, Sziasztok! játszotok! Van barátod.